А де Серафима Михайлівна? Питаю, рятуючись від власної ніяковості, безпорадності ще невідомо чого. Ти ж тільки що питав про це, дивується Лариса. Справді, я власне і справді. Що ти там бурмочиш собі під ніс? Цього разу не відповідаю. Я вже зрозумів. Мене дратує присутність цієї третьої, Каті, чи як там її, Ларисиної подруги, що заважає нашій розмові. Заважає розмові? Вона ж не сказала жодного слова. Окрім тих кількох, мені цікаво, чи що там ще, якихось слів. Я озираюсь. Ця знайома мені кімната раптом теж стає дивно ворожою. І я знаю, ця ворожість теж виходить від жінки із зморщеним обличчям. Утім, воно не зморщене, а якесь дрібне, сіре, покрите печаттю втоми. Швидше, не втоми, а відчуженості від усього, що тут відбувається. Мені цікаво. Де ж блукають думки цієї жінки, що випромінює ворожість? Але ворожість раптом зникає, і я розумію, що це була не її, а моя власна ворожість до неї. Ось так. Але коли так, то звідки це дивне виникле почуття? «Я просто стомлений», – думається мені. «Просто стомлений». Знову покірно сідаю – і ця покірність несподівано стає приємною. «А «Вибач, сестричко», – кажу я. «Отак воно краще», – сміється Лариса. «Ми ще поговорили про те, про все, а втім я до ладу не пригадую, про що ж саме ми говорили. Це єдине, чого я не можу пригадати». Тоді я думав про своє, але про що я конкретно думав, теж не ладен згадати. Бо мої думки тоді були силувані, Я намагався уникнути чогось більшого, Намагався не дивитись на Ларисину подругу. Коли подивився, здавалося мені, вона неодмінно мала про щось запитати. А ще здавалося, то її не справжнє обличчя в кімнаті, а справжнього я не знаю. І я збагнув. Хочеться, дуже хочеться побачити його. «Ви завжди так мовчите?» – сказав я. «Як?» – спитала маленька сіра жіночка. «Я не знав, що відповісти» якою ж була її мовчанка чому вона мене дратувала ти все таки йдеш до Георгія перепитала порушуючи довгу паузу лариса іду а не навмисне що не навмисне ну ти знаєш я знаю вона хотіла сказати чи не навмисне я мщу самому собі я промовчав потім ми ще про щось говорили я так само намагався не дивитись на катю потім я став прощатись ви не йдете, хотів я спитати Катю, але не спитав. Вона лишилась. Удвох за рисою. Мабуть, і для них я був зайвим. Але що ж я мав таке спитати Катю? Ні, не так. Що вона мала мене спитати? Я вдома і згадую. Але не слова випливають, а щось незбагненно розпливчасте. Тепер навпаки. Мені все знайоме у цій кімнаті. У моїй кімнаті – з якої незабаром мене проженуть, адже ми жили в малосімейці, що належала тепер уже моєму колишньому заводові. Ми не встигли її приватизувати». «Не встигли? Що можна це зробити, але потрібна згода Магди?» «Ні. Я залишуся бездомним і неодмінно прийду на оклін до Георгія, або знову поїду світ за очі шукати кращої долі». «Не поїду». «Тепер уже не поїду». Але чому? Хіба мало разів я втікав сам від себе. Ще один. На один більше, тільки усього. Знову дивлюсь у вікно. Місто вкотре огортає вечір. П'ять років у цьому місці минули. Міг минути ще один і ще. Цілих десять. До безконечності. І це було б закономірніше, коли б не це моя боязнь поразки. Тиждень тому я йшов на роботу. Я аналізував свої враження. Колись я любив це місто. Це було всього п'ять років тому. Колись я любив себе, кажу собі. Але від того суть не міняється. Ненавистю нічого не зміниш. Так само, як і любов'ю до себе. Людський потік на вулиці згасає. Я люблю дивитись на вечірню вулицю. Засвічується вогні в будинках навпроти. Люди поспішають до цих вогників. Ось там, у знайомому вікні, де плаче дитина, завжди горить світло. Як шкода, що мені не хочеться спати. Не хочеться і читати. Згадки теж хаотичні. Я чекаю. Здається, відчуваю, як поволі скапує час. Я самотні, самотні, само. Ще одне слово і виходить так само, як було вчора і позавчора. Стан, до якого я привік себе. Сам. І враз я бачу обличчя. Обличчя у вікні, притулене до скла. Недавно я читав вірша, де так званий ліричний герой звертався до обличчя у вікні. Вірш був непоганий, навіть філософський, але там було все зрозуміло. Ліричний герой чи може й автор розмовляв із самим собою. Але обличчя у вікні не моє. Галюцинація. Я простягаю руку до скла. обличчя зникає. Притуляю свою. Скло приємно холодить шкіру. У мене жар. Якщо ні, якщо це не галюцинація, якщо... до біса, я ж знаю, чиє це обличчя. Чому воно видалось мені спочатку якимось аж зморщеним? Тепер я розумію. Вже ледве побачивши його, я налаштовував себе на хвилю ворожості. І я щоскільки йшов до цього обличчя. Підвожуся, йду на кухню, у ванну. Наче загнаний звір, метаюсь по квартирі. Вилітаю з квартири, мов, ошпарений. Мабуть, якби хтось ішов сходами, я збив би його з ніг і не спинився б. Прохолодне вечірнє повітря таки остучує. Мої кроки сповільнюються. Я вже ледве переставляю ноги. Бонд вмер. Утеча не відбулася. Світ такий великий, але втікати нікуди. Натомість я згадую, хтось стоїть на скелі над морем і кидає вниз каміння.